Sadri, vayasali, və sədət və sələmələ, rəsullələ, və mələlə, Allahın aşaqlı sadri və yəsələ əmni, və hələqlətə mülisəniyyət qəhli qəvli alaçqan hələ dərsinizi bərəkət dəyəsin və qiyamət günü həsənət meyzənində etsin üçün. E, biz yinə qədər müəssənə davam edirik Allah azizləyə və keçən dərslərdə danışdıq. Hər birinci qədərin mərtəbələrindən ki, qədərin neçə mərtəbəsi var? 4 mərtəbəsi var. Sonra hansı mərtəbələrdə olar? Ən başqası arxada qədərin neçə mərtəbəsi var? Hə, 2. 2. Başqa cavablar arxada. 4, 4. qədərin 4 mərtəbəsi var. Hanslardır? 1 Yox, qədərin mərtəbələri yox. Biz kitabın mərtəbəsini yox. Yazının mərtəbəsi. Ol. Qədər alət məsələ, qədər mərtəbələri. Dörd. dörd. dörd. Sistə yani səndən sonra, sonra sonra. Hə. Dörd mərtəbə hansıdır, kimdir? Yəni Yox. Elimi növbədə yoxdur. Birinci el Arxadan cavab istəyirəm. Hə. ikinci mərtəbəsi Elm Əlim, sonra. Elmindən sonra ikincinə gəlirik, qədərin ikinci mərhələsi. Elm kitabə yazı, üçüncü məhiyyə, yəni alətlərin iradəsi, istəyi, dördüncü yaratma, yaratma xalq mərhələsi. Elm kitabə məhiyyə xalq. Qədərin 4 mərhələsi var. Sözü kitabənin özünün 4 mərafiqi var, 4 hissədən ibarətdir kitabə, yəni yazı mərtəbəsi özü dörd kisədən ibarətdir və bəyə daimə ki, beş. Yəni o dörd kisə hansılardır, kim deyər? Yəni, cavab arsadan olsa yaxşıdır. <gülüyor> Bir az, burada deyirdi birinci izinə? <gülüyor> birinci, lıvb məxhuzda olan yəni, kitab və yazı. İkinci, <gülüyor> ömürlik qədər, ana bəhnində yazılan qədər. Üçüncü, illik, qədirqizdən yazılan sonuncu, yaxşı. Hamısını deyiblər, dördünün sonusu, gündəlik yazıqlanan qədər. Məsələ, şey, lazımdır ki, ciddi yanaşmaq biraz, dərslər təhkər edəmək. Yəni, qeydlər aparmaq, qeydlər aparmaq, çətin deyil. asla danışırıq, yəni, bir vəlaq götürük, kiçik qeydlər aparmaq o qədər də çətin məsələ deyil. Ona görə, əgər elm qeyd olunmazsa, yazılmazsa və təhkər olunmazsa, çətin yerdə qalsın. Biz vaxta ki, ilə danışdıq çalışsın, yəni gedəməyə. Çalışsın, sonra gəlir evdə özdəklərə danışmağa qeyd eddiklərinizi asanarsınız ki, danışmaq. Həm onlarda fay onlarda faydalansın sizin öyrəndiklərdən, həm də əsas onlardan çox suya fayda var. Təşəkkür edəsinizsün. Və təkrar siz mümkün dərsləri yadda saxlayın. Amma bu tərəfdən, eşidən, o tərəfdən şəkk ovdəstə oturmağın faydaları çoxdur. Təhsilçilərdə əsasən də elm haqqında oturmağın böyük fəziləti var. Elm tələbəsi olmağın böyük faydası var. Amma ki, öyrənmək elmiyyazda qalarsa o daha faydalı olar. Nəhzəm üçün keçən dəftərdə alışıb, Allah sümrə qalanan iradəsi haqqında. İradə neçə növə bölünür deyik? İki. İki, hansılardır? Kövni, e, kövni iradə və şəriq iradə. Kövni qədər və dini, şəriq iradə. Yaxşı, kövni iradə ilə şəriq iradə aslında biz fərqlər saydıq. Dört fərq saydıq. Kim deyər onları? <gülüyor> Qəvni, yəni əzəli qədər deməkdir. Əzəli iradə, Allah qədər əzəli iradəsi. Şərəi iradə, dinlə, dini şərəi iradəsi. Yəni, insanlar üçün şəriyyət etdiyi iradə. Sərclər nədir, kim deyə birinci fərq? Qəvni iradəyə görə Allah qəvni iradəyə görə Allah qədərə razı qaldığı, istədi-istəmədiyi demək olmaz. Razı qaldığı və yaxud da qalmadığı baş verir. Allah qədərəni razı qaldığı və qalmadığı baş verir. Aydındır? Amma şərəi iradə yalnız Allahın razı qaldığı işlərdir. Allahın şərən yalnız razı qaldığı qanundur. Məsələn, Allah təala salih əməllərdən razıdır. Sevir salih əməlləri. Və bizə əmr edir. Və pis əməlləri bizə qadağan edir. Çünki pis əməlləri Allah təala sevmir. Amma könül iradənin həmin əməllər baş verir. Yəni kafirin küfr etməsi, müftəkin şirk etməsi, asilərin asif etməsi Baş verir, amma Allah təlaq atiliyi sevmir. Şirki, biləti, küprü Allah təlaq sevmir və onlardan razı qalmır. Yaxşı, ikinci fərq. Hə, bir nə fərq var cəmi? Başqa, özü fikirləşin belə, şərək iradə ilə, qövni iradə arasında, yəni əzəli iradə ilə, şərək iradə, dini iradə arasında nə fərqlər ola bilər başqa? Qəsiyyən bu söz doğru deyil. İnsan məcbur olunmur. Bu, cibrilərin, yəni cibri, qədəri tayfalarından e, e, yəni, qoldur, cibrilər. Cibrilərin sözüdür ki, insan məcbur olunur. İnsan heç bir şey məcbur olunmur. Allah tələr insana ixtiyar verib və qüdrət verib. İnsan iradə və qüdrət sahibidir. İstəsə yər, istəməsə yemək. İstəsə su içər, istəməsə iç içmək. İstəsə namazdır, istəməsə qılmaz. Allah tələr insana ixtiyar və qüdrət ver İnsan heç bir şeyə məcbur olunmuyub, hər bir şeyə öz ağlı ilə gedir. Yalnız Allah-ıqalanın iradəsi daxilində bir həmin iradə. E, amma başqa fərqlər var. Yaxşı kim o sonraki fərqləri? Fərqlərdən bir odur ki, şəri iradə, yəni, Allah-ıqalan razı qalır. Ə, amma əzəli iradədə ola bilsin ki, razı qalır və ola bilsin ki, razı qalmır. Lazımdır ciddi yanaşmaq bir az dəstəri bu cür, yəni, getməklə fayda xeyli azdır. həmçinin yəni qədər mövzun fəaliyyətindən sonra da Quran izminlə kisik soruşulacaq oje ilki əvvəlcə demirdik hamı ilə fəqə edirik və kim soruşulacaq cavab versə işte, lazımı kimi bugünkü kimi yox lazımı kimi ə çox gözəl cəhədlərə keçəcəyik inşallah e, bugünkü mövzumuz Allahın izniylə <gülüyor> Əgər ehtiyac varsa, əvvəlki dəstəri qayıdaq bir də. E, yəni, kasetlərə yazdıqlardır, qayıt minəsəsa, əvvəlki dəstəri başdan başlayı bilərik, qıraq nə deyək? Hə? Əvvəlki dəstəri başlayıq, dedən bir də gələr, ehtiyac varsa. Hə, sizin üçün, hə, belə oxuyub getməmiz bir fayda, faydası bir şeydir. Əsas lazım olan nəyəsə bilmək başa düşməkdir. Nəyəsə, əgər başa düşmülüksə, el istiyisi sonda bir təkrar edək. Ən sonda, yaxşı, ən sonda hal-hazırda bütün mövzunu bitirəndən sonra başlayaq, bir dəfə təşəkkür edək. Əgər yəni, sizi yaddaqalmırsa bir şey, e, yəni çox az bir faiz nə qədər, onlar da çox az cavab verirlər. Yəni belə olmaz. Çoxsa qədər məsələsi, iman məsələsidir. İmanın altı əlkanından biridir. Və bütün toxunumuz məsələlər hamısı iman məsələləridir. Gərək ki, diyanaşasınız. Yeni mövzumuz Allah tərəfinin qədərində şər var yoxsa yoxdur. Yəni Allah tula şəri yaradıb yoxsa yoxdur. Şəhk yox ki, Allah-ıqla iblisi yaradıb. Və i̇şte iblis insanlara yəni şər təsirlər göstərir. Həmçin Allah-ıqla bu dünyada gördüyüz haramları yaradıb. Bütün hər şeyin ə, yaradanı Allah-ı Subhan-ı Necə ki, ayələrdə Allah-ıqla buyurur ki, Allah-ı kulli şey. Allah-ıqla hər bir şeyin yaradışıdır. Həmçin Allah Allah insanları və insanların əməllərini yaradır. Həm insanları, həm də insanlara əməllər də məxluqdur. Həm də insanların əməllər, əməllərini yaradır. Və insanlardan bəzə salih əməllər görür və başqa bir e, yəni, ismi asiliklər edir. Yəni, həmin asiliklər də şəhq yox ki, Allahın yarattığı məxluqatlardandır. Yaxşı, Allah Allahın yarattığında şərb var, yoksa yoxdur. Cevab kim deyə? əçi yox. Yəni dünyada, yer alda şəri də yaradı, niyə olar? Yox. Yəni başqa. Əlaqə. Allah Subhanahu taala yaratdıqlarının ümumən şər var, amma Allaha şər idafə olunmur. Yəni Allah şəri yaradı deyil, deyilmir. Çünki Allah'ın yaratdıqlarında xaliq şər yoxdur. Yəni də xatırlayın. Şər var, amma nisbi şərdir. Aydındır. Nisbi şərdir. Xalis şər yoxdur. İnşallah şeyhin yəni, yazdıqlarını kəlmə-kəlmə okuyub izahında daha aidin olar. Amma ümumən yazda saxlayın, Allah salanın yarattıqlarında nisbi şər var. Xalis şər yoxdur. Yəni, hansı baxımdan şər görünə bilər nəsə? Kiməsə? Şər görünə bilər. Məsələn, zəlzəli oldu, kimisə evi dağıldı. Həmin iş onun üçün şərdir, düzdür. Amma o xalis şər deyil. Yəni, tamamilə başlayınca bu iş şər deyil. Məsələn, həmin adam başına gələn bu müsibətə şükür edər və şükürə görə də əcr qazanır, bəlkə də cənnətə layiq olar. Ayrındır. İblis insanı yolundan azdırır. Allah korusun. İblisin insanın yolundan azdırması şərdir. Amma insanın həmin etdiyi günahlardan sonra tövbə etməsi onun üçün xeyirdir və cənnətə girməsinə səbəbdir. Yəni, iblisin yoluna aldırması şər, amma həmin şər nisbi şərdir. Digər tərəfdən həmin şərin başqa xeyirləri var insana. Yəni, Allah qalanın yaratdıqlarında mütləq şər, yəni həmisi şər olan bir şey yoxdur. Nisbi şərdir və e, xalis şər deyil. Şərdir. Zahullah Allah, buyurur bu salla cavab olaraq Ənna Allah Teala lə yətliqü şər ilməh Əlləzi lə fih və lə mənfəə mənfəətə fihiyyə əhəd Allah teala xalif şər yaraqmıyır xalif şər yaraqmır hansı ki o şərin içində heç bir xeyir yoxdur onun içində heç bir kəsə bir fayda yoxdur yəni, Ən şərin sözü belərdir ki Allah Salahının yaraddığı şərin içində kiməsə nəsə bir xeyir var. Kiməsə faydalar var. Yəni, xalis şər deyil. Başdan ayağa şər deyil. Və leysə ləhu fihi hikmətun və lə rəhmət. Yəni, həmin şər Allah Salahının hikmətindən və rəhmətindən uzaq deyil. Yəni, həmin şərin içində Allah Salahının hikməti var. O şər hansı bir hikmətə görə yaradılıb və o rəhmətdən də uzaq deyil. Və həmin şəhərdə bəzi rəhmətlər də vardır. Fəşeyul vahid yəkunu xalquhu bi-ətibarı xeyran və bi-ətibarı əxil Və eyni bir şey, bir etibarla şər, başqa bir etibar iləsə xeyr ola bilir. Məsələn, şeyh misal getirir, xalqallahu iblis, Allah səhərdə iblisi yaradır yəb lüpeli bu ibadə və minhum Allah təv İblis yaradı insanları öz bəndələrini imtihan etmək üçün sınağa çəkmək üçün və bəndələrdən bir hissəsi İblisi özlərinə düşmən tuturlar onlarla müharibə aparırlar və ikinci bir qismi İblisi özlərinə dost tuturlar və onunla yoldaşlıq edirlər Kimlər şək yox ki, iblislə müharibə aparırsa, onu özünə düşmək tutursa, onlar həmin etlikləri əmələ görə də əzir qazanlar, tavaf qazanlar və sonunda cənnətləri qazanırlar. Kimlər ki, ona yoldaşlıq edirlər və ona köməkçilik edirlər, ona dostluq edirlər, onlar etliklərinin cədəsini alacaqlar. Yəni, iblisin yaratmışı, əslində, iblis şərb düzdü, amma iblis həminin yaratmışında xeyr var. Xeyr nədir? İmtihan. İnsanların imtahana sınava çəkilməsi və həmin sınağın səbəbi ilə də insanların cənnətə girməsi. Həmçün, şəxs başqa misal gətirir. Qatəyyəd-i sər, oğrunun əlin kəsilməsi, varacm-ı və əsəyib, zinakar, yəni evli zinakarın rəcm olunması, rəcm olunması, yəni daşqalaq olunması, şəvrun nisbəti lissəriq və zəni, əqatə və ya əhqaqən nəfs. və ya da cinakarın rəcm olaraq öldürülməsi, daşqalaq olaraq öldürülməsi oğruya nisbətdə şərdir. Yəni o birinin əlini itirməsi, o öz nəfsini, ruhunu itirməsi onun üçün şərdir. Walakinna khayrul lahumə lakin onlara xeyirdi. Həmin insanlara bu ərin kəsiməti oğlunun kəsiməti cinakarın daşqaloq olması onun üçün başqa bir baxımdan başqa əhdvarlar nədir? Xeyirdir. Həitə yekunu kəffarətə lehuma fəlayəğma lehuma baina qubəyin fi dunya və axira. Birinci xeyri odur ki onlara onlar üçün kəffarları olur. İnsana bir işə görə iki əzab verilməz. Əgər bu dünyada onlara etdikləri əməllərə görə əzab verilibsə, artıq axirətdə həmin əmələ görə əzab yoxdur. Yəni onlar index, fiyhi, amwal, والأعrar, hemçik, ikinci, bu dünyədə də etdikləri günahın kəffarətini vermiş ollar və axirətdə artıq buna görə ceza görməyəcəklər. Və huwa ikinci xeyirli tərəfi də vardı ki, Bu işdə, yəni, oğrunun əlin kəsilməsində, zinakarın daşqalak olunaraq öldürülməsində insanların mallar mallarına, mall dövlətinə, həmçinin qeyrətlərinə, həmçinin nəfis qorunmasına yəni, qorunması üçün səbəblər vardır. Oğrunun yəni, əlikətlərsə, başqaları bundan qorxarq, oğurluq etməz. Həmçinin zinakar daşqalak olduğunu bir, birisi görərsə, ondan sonra zina etməz. Ondan qorxarq, bu da insanların qeyrətinin, həmçinin nəsillərinin qorunmasına səbəbdir. Fələysə fihil qadar şərun və innəmə şərun fil məqdur əv fi məqdiyyəti subhənə. Allah alanın qədərində şər yoxdur. Yəni, ümumən baxana gördünüz ki, şər yoxdur. Əkçində nə var? Xeyr var. Bunun içində bizim gördüyümüzdən qatx-qat -qat artıq xeyrlər var. Lakin şər nədədir? Şər məqdidə. Yəni, görülən əməldə şər var. Yəni, əslən, Allahın qədərində, Allahın qədasında şər yoxdur. Daha doğrusu, xalis şər yoxdur. Lakin şər nədir? Məqdidə, yəni, baş verən hatədədir. Məqdurda, yəni, insanlara baş verən qədərdədir şər. Yəni ki, bizə həmin əmər şər görükür. Və yaxud da onun əli kəsilməsi, əlini itibdir, ondan üçün şər görükür. Əlsiz qalır. Lakin, həmin e, yəni, qədə, məqdurda في التراثة لديه خير بقى. ويدل على ذلك ما رواه الحسن بن علي بن عبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء القنوط وقن الشر ما قدي همشيني بنا دلالت لي ألي رضي الله عنهم أغل حسن روايك في هجته فيها مثلا بيقول fəhəməsəm qunud duasında belə duakini buyurur. Və qın <gün> ye şər rə mən qədəyib. E, qadar etdiyin şərdən məni qoruq. <gün> Şi verin. Hədislə fəhəməsəm buyurur. Qadar etdiyin şərdən məni qoruq. Demir şərrindən məni qoruq. Yəni şər Allaha idafə olunmur. Allah Salahının adına şər sözü birləşdirilmir. Buyurulur Allahın qəzasının şəri Ayrıqda Allah Salahının Ay, qadar etdiyinin şərri. Peki şerr nədir? Maqtidədir. Yəni maqtidə kimdir? Baş vermiş əməllərdədir. Amma Allahın qada və qədərində şerr yoxdur. Eee fa'adafa şerr ila qadahu wa ma hada fa inna şerr fi al-maqdiyyat leysa şerran halisan kemal qadernə Bir, burada Allah Allah şerri, bu hədislə, təhəməsəm şərri Allahın qadasına idafə etdi, idafə etmək, yəni birləşdirmək deməkdir. Allahın qadasına idafə etdi, Allahın özünə yoxdur. Bununla bərabər, həmin məqdilər, yəni görülən əməllər xalis şər deyil. O insanlara şər görürkən əməllər xalis şər deyil, onun içində müəyyən xeyirlər də vardır. وإنما هو شغل من واش وخير من واش آخر كما بيننا ذلك deyəm onun indi bir tərəfdən baxdınızsa xeyir, o digə şər var, sən digər tərəfdən baxdınızsa xeyirlər var, necə ki məsələ öncə keçəyik. Allah Subhanahu Quraanda buyurur: "Zahara al-fasad fil-barr wal-dahr bima kasabat aidun nas yuliquhum Lə'alləhum yərciun Rum surəsinin 41-ci ayəsində Allah səhələ buyurur Dənizlərdə və qurularda fəsad baş verir insanların etdiyi əməllərin səbəbi ilə. Ona görə ki Allah Allah bunun səbəbindən bəzi insanlara etdikləri əməlin aqibətini daddırsın, bəlkə Allaha tərəf döndülər. Yəni bəlkə haqqa doğru qayıtdılar. Tebeynə subhanahu səbəbül fesad. Allah təala əsadın səbəbini baş ver baş vermə səbəbini bəyan edir. Yəni insanların tə insanlar tərəfindən, insana tərəfindən yer üzünə fəsaf baş verir. Əydən əl hikmətə minvara zəlikül fesad. Həmçinin Allah bəyan etdi həmin fəsadın hikmətini adında ağla buyur və hər əfşal bir efil berru vel dənizlərdə və qurularda təsad baş verdi. Bima insanların etdiklərinin səbəbindən yudiquhum onların etdiklərinin bəzəni onlara daddırmaq üçün la'allahum yerciun sunahu birkil la'allahum yerciun bəki onlar haqqa tərəf Öncə Allah təala səbəb etdi. Sonunda hikməti bəyan etdi. Yəni, fəsad əslində nədir? Fəsad şərdir. Sonunda altda buyurdu ki, onun hikmətini buyurdu. Onlar bəlkə haqqa döndülər, haqqa qayıtlar. Yəni, bu, həmin şərd xalis şər deyil. Başdan yana, yəni, şər bu iş. Həmin fəsadda xeyirlər də var. Xeyir nədir? İnsanların haqqa qayıtması. Həmin fəsadları görüb, onlara baş verən, yəni başlarına gələn, daddırılan əzabı görüb haqqa qayıtmalarıdır. Allah-u Teala'nın yaratdığı, yaratdığında xadis şər yoxdur və şər Allaha idafə olunmaz ilə həzihni məsaib mə ləhəl xeyr fəsara şərun lə yudafı ilə Rabb təbərək və təalə ona görə də o şeylər ki şər, ümumiyyətcə şər haqqında danışılır hansıq onda xeyri tərəfi danışılmır yalnız şərdən söhbət gedir o Allaha idafət olunabilməz Yəni bu Allahın, Allah bu şəri yaradı, demək olmaz. Və e, şərh heç vaxt Allaha idafə olunmur. Şər, e, və innamə yuzafə ilə məsulə və məxluqat. Lakin şərh feillərə və məxluqatlara idafə olunur. Ona görə Allah təala Qur'anında buyurur ki: "Zəhər fəsədə fil-bərri vəl-bəhri bimə kəsəbə aydin Yerdə e, qurula və suda fəsad baş verdi, insanların İstişlərinin səbəbindən. Yəni, şər kime idafə olundu? İnsanların əməllərini, fiyirlərini, insanlara idafə olundu. Allah Ələyə yox. Çünki şərrə səbəb insanlar oldu. Amma Allah-ıqla həmin məhlubu, yəni həmin əməlləri Allah-ıqla yaradır. Amma Allah-ıqla yaradığında, bakın, xeyir də var, sonunda. Şər tərəfi yalnız kime aiddir? İnsana. Amma Allah-ıqlaqla məhlubunda, Allah-ıqlaqla qədərində, həmin şərrin içind Təhsə şər deyil. Və hiyyə şərr min vacin və qayr min vacin əkhir. Anicəm bu əməldə bir tərəfdən baxlısı qayr, təkər tərəfdən baxlısı isə şər gönül. Qala ta'ala, hikâyətən anil cin, Allah Allah, cinlərlə edərək buyurur, وَاَنَّا لَا نَدْرِ El-şərr unuridə bimən fəl ərd əmr əradə bihim rəbbuhum rəşədə. Cin surəsinin 10-cu ayəsində Allah xanaza buyurur ki cinlər belə buyurur. Yəni cinlərin e, danışdıqlarını Allah xanaza hekayət edir və buyurur ki Biz bilmirik. Yəni cinlər deyir ki biz bilmirik. Yer üzündə olanlarla şər mi qəsd olunub? Demir Allah deyirlər ki Allah şər etmə. Yəni ki yer üzündə olanlara şər mi qəsd olunub? Əm aradı rəbbum əm aradı bəhim rəbbum rəşədə yoxsa Allah onlarla yəni xeyir gətirir baxın xeyri bəşədi Allah təala al öz nəfsinə rəbbini öz nəfsinə idafət etdi birləşdirə amma şəri Allah təlaya idafə olmadı Allah Allah təlaların isminə birləşdirmədi Xeyrən biz ayətinə xəfirin. Və an və anə la ismi çəkilmədi, düzdür? Amma ayədə ayənin ikinci tərəfində əm ərada bihim rəbbuhum raşədə. Xeyir tərəf gələndə Allah təlana olundu. Yə yəni, bu Allah təlanı öz, özünün özünə yanaşma üsuludur. Allah paxla, ya şər idafa olmaz. İnsan gərək ən birinci öz Rəbbilə, öz Xaliqi ilə gözəl rəftarlar dəsin. Gözəl yanaşsın. Kəlmələri çıxardığında ağlına Allaha qarşı gözəl kəlmələr çıxatsın. Allah təalanın özünün və onun peyğəmbərinin yanaşdığı kimi yanaşsın bu kəlmələrə. Əfəlm fəlm yudifə əşrə iləh və ədafu iləhəl xeyrə faqət. Əmşən Şərx buyurur, yəni Allaha yalnız ə, xeyri izafə etdi, edildi, Allah Salah öz nəfsində yalnız xeyri izafə etdi, şəri isə öz nəfsində izafə etmədi. Və qaləl nəbi s.ə.v Təhəməsən buyurur, və şərru leysə iləyq Müslümin rəvayət etdiyi bu hədistə, təhəməsən buyurur ki, bir duasında, və şərru leysə iləyq şərh sənə deyil. Yəni, şəh, ə, Allah Salahaya xitab olaraq buyurur ki, şərh sənə idata olunmur. Şərh sənə bu qəyəməsəmə hədsi deyir, müslüm rəvayət edirib. Beyyənə ənnə şərra lə yünsəb və lə yudafu iləyhü subxənəhu ki, keməli hikmətihi və rəhmətihi. Və qəyəməsəm bu hədsində bəyən edir ki, şərh Allah qalaya nisbət olunmaz və Allah qalaya idata olunmaz Allah qalanın hikmətinin və rəhmətinin kamilliyindən. Və innəmə yəkunu şərh məqdiyyət və e, məqdurat və Allah-u Teala ələm. Lakin deyil, həqiqətli əsrdə, həqiqətdə şərb yəni insanların feyillərində, məqdilərdə və məqdurlarda, yəni baş verən qədərdə, baş verən qadada şərb olur. Amma Allah-ələyə idata olunmur. E, Allah-ələ haqqı e, Allah bilir. Bundan sonraki e, para böyük insanların yani bəndələrin əməllərindən əf'al-i ibad bəndələrin əməlləridir. Şeyx buyurur: "Taqaddsarru'l-kitab və sünnə anəl-af'al-i ibad məxluqa vəl-maqtura və ənn əf'alhum la tahrucu an Quran və sünnət dəyan etmişdir ki, bizim üçün bəndələrin əməlləri məxluqdur. Və əməlləri məqtur, yəni Allah tərəfindən gələri yazılmışdır və Allah talanın qədərindən kənara deyil, həmçinin Allah talanın məxluqatlarından kənarda deyil. Yəni Allahın məqloqafıdır. Faqad alim Allahu taala ma sayakhluqu min ibadihi wa alima ma hum Allah tala bilərdi ki, öncədən bilir ki, Ne yaradacaq? Bəndələrindən. Yəni, hansılarını yaradacaq və onlar hansı əməlləri görecəklər. وَكَتَبَ دَلِكَ فِي لَوْهُ الْمَحْقُولِ Həmsin, bunların hamısını, yəni hem yaradacaqlarını, hem de yarattıqlarını edeceklerini dörl-i məhkuzda yazıq. وَخَلَقَهُمُ اللّٰهُ <كَمَشَى> Və sonra alataq onları istediği şəkildə xalq edib. وَمَدَا قَدَرُ اللّٰهُ fihim. <فِيهِم> Və Allahın qədəri, yəni onlar haqqında artıq öncədən yazılmışdır. Onlar qədər üzərində gedirlər. Fəəəlü hemin insanlar da, yaradılmışlar da qədərdə olduğu kimi əməllər edirlər. <sa> <hü> <fiyhin> və hədə mən kətəb Allahu ləhu səadə Kimin üçün alaqalaq qədərində şəadət yazıbsa, xoşbəxtlik yazıbsa, həmin insan haqqa hidayət edir. Doğru yola gəlir. Və ədəllə mən kətəbə aleyhi şəqəvə Və kimin üçün bədbəxtlik yazdırsa o da nəlavətə dükər olunur. Və əlimə əhlül cənə və yəssərəhum li əməlil əhlihə Və əlatalar cənət əhlini öncədən bilirdi. Və onlara cənət əhlini ameller, əməllərini asanlaşdırır. Və əlimə əhlün nər və yəssərəhum Əməli əhlihə Əmçinin, Allah-ıqla öncədən cəhənnəm əhlinin kimlər olacağını bilirdi və o kəslərə cəhənnəm əhlinin əməllərini asanlaşdırır. Vəl ədillətu alə dəlikə təsirətun <gülüyor> minktə və sünnət Bunlara, danışılanlara, Qur'anına və sünnətdən dəlillər. Qauluhu tə'alə Vəlləhu xələqəkum və mə tə'aməlun Şafat sürəsinin 96-cı ayəsində Allah-ıqla buyurur ki, sizləri ə sizin əməllərinizi Allah yaradır. Allahu xalaqakum, Allah sizləri yaradıb və ma Həmçinin sizin əməllərinizi Allahu Taala Suresinin 178-ci ayəsə alətə buyurur. Mən yəhdilə və huvel Və man yudlil fe ulaika xasirun Allah kime hidayət edərsə, o doğru yolda olandır və kimi zəzə salarsa onlar xəsarət içərisində olanlardır. Nəhl Suresinin 125-ci ayəsində Allah qala buyurur. İnnə Rabbəkə <Sessizlik> və ə'ləm bimən dəllə ən səbili və hüvə ə'ləm bilmuhsədin Sənin Rabbin yolunu azanları, halk yoldan azanları bilir, həmçinin hidayet olanları da bilir. Başqa bir ayıda 6-da buyurur. Limən şə'ə minkum ən yəstəqim və mə təşə'unə illə ən yəşəə Allah Rabbul ələmin. Həmçəyəm Ələt Allah -al -al Kəhs suresinin 28-29-cu ayasında buyurur. Limən şə'ə minkum ən yəstəqim Sizlərdən doğru yola gəlmək istəyənləri Sizlərdən doğru yola gəlmək istəyənlər, yəni doğru yola gəlmək istəyələr, Və ma teşa'un fi şey'in ma'sir illə en yeşa'ə Allah. Əgər Allah istəməsə, aləmlərin rəbb olan Allah istəməsə. Həmçinin Allah təala biz oxuruq surəsinin 72-ci ayəsində buyurur: "Vatilka cennə urit tumuha bimə kuntum O cənnətləri siz varis oldunuz öz əməllərinizlə. İndiyə qədər çəkilən ailə, səqalınan ailə bütün təyillərin Allah-ı tərəfindən, bütün hər şeyin Allah-ı tərəfindən məxluqat olduğunu, yəni Allah-ı Allah tərəfindən yaradılmasına dəlidir. Amma bu ayə mənəsə etkiyi verin. وَتِلْقَ الْجَنَّةِ اُوْرِثْتُمُهَا اِمَا كُنْتُمْ Siz o cənnətləri varisi oldunuz, etdiyiniz əməllərin səbəbi ilə. İnsanın əməllərini Allah Həmsə 6-da bəyənləyir ki, insan ixtiyar və iradə sahibidir. İnsan özü əməl edir və həmin əməli sayəsində də əgir qalanır. Başqa bir ayədə 6-da buyurur. Səcdə surəsi 14-cü ayə. 6-da buyurur. Əbədi əzabı dadın etdiyiniz əməllərdən dolayıb. Yəni kafirlərə 6-da buyurur ki, Əbəli əzabıdan etdiyiniz, yəni, pis əməllərdən dolayı onların səbəbindən. Ins e, mümin insan da kafir insanda, ixtiyar sahibidir. Həmçinin qüdrət sahibidir. Allah sana insana ağıl verir, qüdrət verir. E, pis yolu və yaxşı yolu göstərir. Kim istəyər, öz ixtiyarı ilə yaxşı yolu seçək. Və e, cənnət əhlullah. Necə ki, Allah buyurur ki, o cənnətləri siz etdiyiniz əməllərin sayəsində qazandınız, varisi oldunuz. Həmçək kim pis yol seçər, ə, cəhənnəmi qazanır? 6-da buyurur ki, ə, Əbədi əzabıdadın etdiyiniz əməllərin, əməllərinizdən dolayı. Həmçək 6-da buyurur, <gülüyor> Fəətü həvsəkum ən nəşiqtum. Baqara surəsinin 223-cü ayəsində Allah buyurur ki, Qadınlarınıza istədiyiniz tərəfdən, istədiyiniz kür yaxınlaşın. Yəni, ayənin hərb mənası verək ki, öz tarlanıza istədiyiniz tərəfdən yaxınlaşın. İstədiyiniz kimi öz tarlanıza girin. Yəni, ayənin mənasında qəst olunur, öz qadınlarınıza istədiyiniz kimi yaxınlaşın. Şək yox ki, e, fəhəməkən, bu hər, e, ayənin açıqanışına buyurur ki, Allah haram etdiyi yerdən başqa... E, Bu ayədə də dəvələt çıxırıqlar ki, insan ixtiyar sahibidir. Anlıqlar insan ixtiyar verib ki, istədiyi kimi yaxınlaşsan. Yəni, insan ixtiyar sahibi yaxınlaşmanın formasında. Yəni, insan məcbur olumuyub ki, müəyyən bir forma üzrə yaxınlaşa bilər, bundan başqası yox. Yəni, hüdudlardan kənara çıxa bilməz belə deyil. Yəni, insanın əndə ixtiyar var, hansı, hansını istəsə seçə bilər. وقد جاءت الأهاديث النبوية مؤكدة لهذه الآيات ومفسرا لها فقررت أن لله سبحانه وتعالى علم ما, ما العباد أعملون وأنه سبحانه قدر ذلك وقضاه وفرغ منه أه أهم شيء مثل شخص يجب أن تشاهد عجسدار بارد ومشتك Həmin hədislər də bu ayələri təfsir edir və bəyan edir. Həmin hədislərdə də buyurulur ki, Allah Subhanahu taala öncədən bilir ki, hansı məxluqatlar yarılacaq və həmin məxluqatlar hansı əməlləri edəcəklər. Və həmişə Allah təala öncədən bunları qədər və qada etmişdir. Artıq onun qadası, qədəri, gələri, yəni qədəri öncədən yazılmış və bitmişdir. Və alimə mə seyyəsiru ileyhi l-ibəd min sa'adətin və şəqəvə hemçin öncədən bilir ki bendələr hansıları xoşbəxtliyə və hansıları bedbəxtliyə doğru hərəkat edəcəkler. Yəni hansıları xoşbəxtlik əməllərini hansılar, bedbəxtlik əməllərini edəcəkler. Və akberət həzih hədiyət e, aydan əni l-ibəd lə yəmna'u minəl əməl çünki nəyi Allah qədərərdə Allah aləyhə li yəlməhu ey məxluq həmçinin həm hər edirlər ki insan insana əməl etmək qadağan olunmayıb insana hansı yəni əməli etmək məcbur olunmayıb və hansı əməli etməmək ona qadağan olunmayıb Yenə nədir ali Ona görə ki, Allah təala nə qədər etdiyini, həmin insanın qədərini nə yazdığını məxluqat bilmir. İnsanın xəbəri yoxdur ki, onun qədərinə nə yazılıb. Və desin ki, artıq mənə qədərinə yazılıb, artıq iş bitdi, yox. İnsan bilmir ki, onun qədərinə yazılıb və ona görə də Allah təvəkkül etsin və buyurul Allah qalanın buyurduğu işləri etsin fə aləhi an yəsal səadəti və, yəxdərə, və bil əsbabəl mufsələl ona görə də insan gələk səadət yolunu tutsun və həmin səadət yoluna çatmaq üçün lazimi səbəblərdən tutsun ki, onlardan Allah təala razı qalır yəni Allahın razı qalan əməllərdən e, yaxşı Və laziz ki, Nəbi sallallahu əleyhi buna görə də məsələn buyurur: "Əməllər hər kəsə nə üçün yaradılıbsa, ona bu sahih hədisdə buyurur ki, əməl edin. Hər ne nə üçün yaradılıbsa, onu əməllər də asanlaşdırılır. Yəni cənnət üçün yaradılanlara cənnət əməlləri, cəhənnəm üçün yaradılanlar isə cəhənnəm əməlləri asanlaşdırılır. وجاء في حديث عمر رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال في حديث تشجيرك عمر رضي الله عنه فيغمبر محمد صلى الله عليه وسلم ننصر شور ووشا جاء فقال يا رسول الله أرأيت ما نعمل فيه أمر مفتدع أو مفتدع أو فيما buyurur ki, Ömər əzrəm azam, fəyaməzəmdən soruşur ki, Ya Rasulullah, necə görürsən? Yəni, nə deyirsən bu işdə? Bizim gördüyümüz əməllər, etdiyimiz əməllər biz etdikdən ə, yeni əməllərdir və biz etdikdən sonra onun qədəri yazılır yoxsa öncədən yazılmış qədərə uyğun bir əməl edirik. Fəyaməzəm buyurur Fəqal fəyəmə fəyirə fəyirə qəminhu yəbni xəttab öncədən yazılmış qədərə uyğun əməl edirik. Yəni ki mə qurəən artıq yazılış bitmiş əməllərə yazılıb bitmişə uyğun əməllərdir. Və kullun müyessirun amma men kənə min ehli səadə inəhu ya'mal səadə və hər üçün asanlaşdırılıb kim cənnət əhli səadət əhlindən ona səadət əhlinin əməlləri asanlaşdırılır. Və amma kənə min ehli şəqavə inəhu bədbəxtlik kimin üçün bədbəxtlik yazılıbsa ona bədbəxtlik əməlləri, onun əməlləri bədbəxtlik üçün asanlaşdırılır. Hədisi Tirmizi revayət edib və həmçinin həmin hədisi həqqında Həsənin səhiyyidir deyə buyurub. Yəni hədisi səhiyy hədisi. Və cəhədən fə hədisi İmran ibn Həsin Ənnəhü qal, qal qalə Rəculun Yə Rasulullah اَا يُعْرَفُ اَهْلِ جَنَّةِ مِنْ اَهْلِ النَّابِ İmrəb-i Hasin radiyallahu anh, mürvait etdiği ki, bir kişi qalb fəyyənbəsəmdən sordu, Ya Resulullah, cennet ehliyle cehennem ehli birbirine seçilir mi? Alta bilir mi kim cennet ehli, kim cehennem ehli? Fə qalə nəam, fəyyənbəsəmdən buyurdu ki, bəli, qalb fəlimə nəamət? Fəlimə yəaməlun? Və həmin ki, sordu ki, bəs, onda neyə görə əməl edirlər? Neyə görə? İnsanlar yəni, namaz dılır, oruçdur, salih əməllər neyə görə çalışırlar? Qal kullun yəməli məkuliqə ləh av yussürə ləh Fəhəməz həmcəbında buyurur ki, hər bir kəs yaradıldığı üçün onun əməlləri hər bir kəsə yaradıldığı üçün onun əməlləri asanlaşdırılır. Və yaxud da hər bir kəs yaratıldığı üçün əməl edir. Nə üçün yaratılıqsa, əmin yer üçün əməl edir. Yani yəl cəhənnət, yəl cəhənnəm üçün əməl edir. Hədsi, Bukhari ve vəşir. Və kələyəcə fəhədiyyət, Ali rədiyəlləhə anhu və anna nəbiyyə sallallahu aleyhələlələm qal Mə minkum min əhəd, mə min nəfsin mənfusə illə və qad kətəbə fil cənnəti və nəar. Ehli radiyallahu anhudan ravayet olunan bu hadiste buyurulur ki, Peygamber sallamın böyle buyurdu. Sizlerden ele bir kez yoktur ki, ele bir nefs yoktur ki, artık onun cennette veyahut da cehennemde yeri yazılmasın. Ve illə kütübə şəqə ve səəədə. Hemşinin onun hoşbəl yaxta bədbaq udu, gələcəyi yazılmış olmasın. Yəni hər bir artıq öncədən yazılıb. Qal taqala Ya Rasulullah, əfələ nə nə məxfu alə kitəbətinə və nə də nə də al-əmel? buyurur ki, Peyğəmbər, peyğəmbərimiz, ona Allahın salavatı və salamı olsun, yanında olan şəxslərdən biri soruşur ki, Ya Rasulullah, o zaman biz bu Bize yazılmış qədərə ittika edərək, sükənərək, ərslanərək, əməl-i təlkədək mi? Fəqal, mən kənə min əhl-i sə'adə, fəyəsiru ilə əməl-i Kim eger sə'adət, yani cənnət əhlindənse, o cənnət əhlinin əməlləri ilə gədəcək. Və mən kənə min əhl-i şəqa, fəyəsiru ilə əməl-i əhl-i şaqaw yani çətinlik, bədbəxtlik, yani cəhənnəm əhlindəmsə o cəhənnəm əhlinin əməlləri ilə girəcək. Taqala i'malu fa kullun yessə. buyurdu ki, əməl edin, yəni salih əməllərdə çalışın, hər kəs üçün asanlaşdırılıb. Amma əhlü səadə feyessurun fi əmli əhli Seadət ehli, yəni cənnət ehli, onlar üçün cənnət əməlləri asanlaşdırılıb. Amma ehli şəqava feyessirun li Cəhənnəm ehli üçün bədbəxtlik əhli üçün isə bədbəxtlik əməlləri, cəhənnəm ehli, əhlinin əməlləri asanlaşdırılıb. Sonra da məsələn bu ayəni oxuyur. Fa əmmə men a'ta və səddəqa bil fəsəni yəssiruhu li-yusrə fə və əmmə men baqilə və stəgnə fəkəzzəb bi-husnə fəsəni yəssiruhu li-usrə əzə məsəm bu ayələri oxuyur ayələrdə Allah təala buyurur ki kim Allah yolunda sədaqə edərsə və səddəqa bil və ammən əəta və ətəqə və Allahdan qorxarsa təqvalı olarsa Allahın əmrlərini yerinə yetirib onun qadağalarını ələqanlarından çəkinərsə, və saddə qabili hüsnə və həmçinin hüsnəni, yəni cənnətləri təsdiq edərsə, fəsunəyəsiri hudili yüsrə, biz onu onun üçün asanlaşdırarıq, yəni cənnət əməllərini asanlaşdırarıq. və əmməmən bəxilə, və stəğnə, kimisə faxılıq edərsə, və Allah yolunda sərəbə etməzsə və kəzzəbə beli xüsnə cənnətləri təqdib edərsə, yalanlayarsa, Allahın dinini yalanlayarsa, fəsən və biz onu onun üçün çətinliyi asanlaşdırarıq. Yəni, çətin yolu, cəhənnəm yolunu onun üçün asanlaşdırarıq. Bu hədsi Buxari və muslim rəvayət edib. Və sonrasıq, Yəni, bütün bu zikr olmuşları qısa şəkildə gətirir. O, buyurur ki, Nəstəlxüsü min hədihi nusus imə qaləhu l-əlləməsi l-həfiz əli həkəmi rəhməhullah Bu bütün dediklərimizin hamısını sədələfələfələrimizin hamısını həfiz həkəminin dedikləri ilə təlxüs edirik. Yəni, qısa şəkildə çıxardırıq. Həfiz həkəmi yaxın keçmişdə vəfat edib. Allah ona rəhmət edəsin məşhur əqilə alimlərindəndir və ə, bir çox tövhid kitabları var özünün. E, buyurur ki, evadi qudratun alə ə'mədun və hüm və ləhüm məşiyyət. buyurur ki, həfz həkəm buyurur, e, insanların, bəndələrin qüdrət, qüdrəti vardır, Allah qədərə qüdrət vermişdir əməlləri etmək üçün və onların məşiyyəti, yəni istəyi, iradəsi vardır. Vəllahu təala xaliquhum və xaliq qudratihim və məşiyyəti. həmin insanların özlərini yaradıcıdır. Həmçinin onların qudratının və istəyinin, yəni iradətinin yaradıcısıdır. Həm insanların, həm insanların qudratının, həm də onların məşiyyətinin iradətinin yaradıcısıdır. Və aqvaluhum və əmāluhum, həmçinin onların sözlərinin və əməllərinin də yaradıcısı Allahdır. Və Hu Taala əl-ləzi menhəhüm iyyahum O Allah Allah Taala özü insanları insanlara yəni bunu vermişdir və bunu onlara qədər etmişdir. Onların qələminə bunu yazmışdır. Və ca'ələhā qā'imatan bihim mudāfatan ilayhim həqiqatan və insanları həqiqi olaraq Məcazi deyil, təqiqi olaraq bu insanlara, bu əməllərə birləşdirmişdir bu əməlləri etməsini yaratmışdır. Və bihəzbihə kəlləku və aleyhə yusəbunə və yuəqəbunə həmçinin insanları bu əməllərinə görə əcil və yaxud da cəza qazanmasında alasalaq onlara nəsib etmişdir. Və lem yusallifuhumullahü təala illə və vəsəəhu. Və lem yahmiluhum illə Allah insanlara onların gücü çatmayan şeyi yükləmiyib, onların da yükü de onların çiyinlə qoymuyor. Summa axbarahum təala annahum la yqtirun İllə alə məə əqdərəhumu allahu fe'alə. Həmçinin onlara haber verib ki onlar alakaların onlara haber ettiğinden başka bir şeye qadir olabilməzlər. Vələ yəşəəunə illə ən yəşəə Allahü Azə və Cəl. Həmçinin insanlar Allah Azə və Cəl'in istediğinden başka bir şey isteyebilməzlər. Vələ yəcəalûnə illə biciəlihi iyyəhum fəilin. Həmçinin insanlar Allah-u Fəlalın onlara etməyi imkân verdiyindən, yəni qədər etdiyindən başqa bir şey də bilməzlər. Fəkəmə ləm yücədü ləm yücədü ləm yücədü əfəaləhum. Fəqədərathum və iradətuhum və məşiyətuhum və əfəlihüm təbiun təb təb liqudrətilləhi və iradətihi və məşiyətihi və əfəlih Həmçin buyurur ki, şiq insanların ə, alatala, insanların güdrətini də, iradəsini də, məşiyətini də, yəni istəklərin də, feyillərini də, hamısını özünün güdrətinin, iradəsinin İstəyinin və feyillərinin daxilində etmişdir. Yəni, Allahın istəyindən, Allah-ı salamın feyillərindən, Allah-ı qüdrətindən kənarda deyildir insanın istəyi, feyilləri və s. İzhu və tə'alə xaliquhum və xaliq qudratihim və məşiyyətin və iradətin və əlihim. Yəni, bunların hamısında nəticə çıxır ki, Allah talar insanı, insanın qüdrətini, onun istəyini, iradəsini və feyillərini yaratmışdır. Və leysə məşiətuhum və iradətuhum və qudrətuhum və əfəduhum yə əynil Yəni, bilmək lazımdır ki, insanın iradəsi, insanın qüdrəti, istəyi, feyilləri birbaşa Allahın feylidir. Yox. Bilmək lazımdır ki, insanın iradəsi, Fəli qüdrəti, istəyi Allahın istəyi, qüdrəti fe'li deyil. Yəni birbaşa özü deyil. Kəma e, leysu hum iyahu taala an ki insan Allahın öz deyildir. Yəni Allah insan məxluqatdır. Allah Subhanahu məxluq deyil. Əgər ki e, Allah təalanın fəli iradəsi məşiyyəti məxluq deyil. Və insanın iradəsi, feyli, məşiyyəti hamısı nədir? Məxluqdur. Yəni, ona görə fərq qoymaq lazımdır. İnsanın məşiyyəti, yəni istəyi, iradəsi, feyli Allahın istəyinin içə, daxilindədir, qüdrətinin feylinin daxilindədir. Lakin birbaşa Allahın feyli, istəyi, iradəsi deyildir. Məsələ, aydındır. Cəm alaysuhum <gülüyor> ayyahu taala taala Allah e, özləri e, yəni Allah deyildir Allah bizi şey bu sözdən qorusun bal af'aluhum al-makhluqatu lillahi qaimatun laiiqatun behum mudafatan ilehim haqiqatan və həmin e, fe'llər saydığımız sədaqamız yəni iradə, fe'l, istək hamısı Allahın məxluqatıdır və insanın fe'lidir və insana məxsus şəkildədir. Yəni bilirsiniz ki Allahın qüdrəti və insanın qüdrəti o deməkdir ki iki qüdrət bir-birinə bərabərdir. Yox, yalnız adlar bərabərdir. Yəni adlar eynidir, lakin Allahın qüdrəti Allaha layiq şəkildə, insanın qüdrəti insana layiq şəkildədir. Allahın istəyi Allah layiq şəkildə, Allahın məşiyyəti, feyilləri Allah layiq şəkildə, insanın feyli, insanın istəyi insana məxsus şəkildədir. Və həyə min ətəri əfəlu allahu ta'alə əl-qaimətun bihi, əll-ləiqətun bihi, əl və allahu fəilun həqiqətən. Və Allah ta'la üçün saydığımız o iradə, məşiyyət, feyillər və s.ə.lə Allah Salahının özünə məxsus şəkildədir, ona layiq şəkildədir və həqiqidir. Yəni, heç biri nə insana izafət olunan, nə Allaha izafət olunan bu sifətlər heç biri məcalib deyil, hansı həqiqətdir. Vəl-əbdu munfəəlun həqiqətən və Allah-u tə'alə həzin həqiqətən. Feili edən həqiqətən bəndədir və həmin feilə hidayət edən həqiqətən Allah Salahdırdır. Vəli əbdu muhtədin həqiqətən. Yəni, hidayət edən alakalıdır həqiqətən, hidayət olunan da insandır həqiqətən. Yəni, insan hidayət olunur, həmin fəlini alakalı edir onun üçün. Yəni, hər isi həqiqətdir. Hidayət edən alakalıdır həqiqətən, hidayət olunan da insandır həqiqətən. Vəli hədə ədafə ta'ala kullən, min el e, fe'lini ila ona gorede allah tala hemin iki mesela hidayet etmek fe'lini hem allah tala oz nefsine hem de oz bendesine ifadet edir fikrin aidir kimi allah hidayet ederse hidayet olar Yəni, hidayət etmək Allahın şübətidir, həmçinin hidayət olunmaq insanın şübətidir. Hər iki həqiqətdir. Heç biri məcəz deyil. Lakin Allahın hidayət etməsi, Allaha layiq şəkildə insanın hidayət etməsi, hidayət olunması insana məxsus şəkildədir. Əslində, yəni, ad və şübətləri bilirsiniz ki, yəni, təşbih yoxdur, bəncətmək yoxdur qəfiyyən. Əbu daş nəfər qoymaq da o qədər çətin deyil. Əgər iki, iki, iki məxluqun əməllərinə və yaxud da sifətlərinə bir-birinə nə qədər fərqliyini isə yaradanla məxluqun sifətləri. Məsələn, biz deyirik, insanın da əli var, həmçinin deyirik, məsəl itin də əli var. İnsanın əli ilə itin əli nə qədər fərqlidir? İnsanın da ayağı var, dəvənin də ayağı var. Dəvənin ayağı ilə yani, olan bu iki sifət bir Kəşki fətlənirsə, görün, yaradanla məxdub arasında olan fətlər, yəni, kim onu bənzədirsə, qəyə birbirlə, o adam, yəni, ağılsızı da şək yox ki, e, bu işdə, bu məsəldə <gülüyor> darəsə uğramış adamdır. Və şey buyurur, və əşək buyurur, fəl-idafədül hidayə ilə Allahu tə'alə həqiqətən. Fəl-idafədül ehtida ila ila al-haqiqa wa kama anna hadhi ta'ala idha huwa a'in muhtadi ki haqiqeten hidayət ila alasala və ve hidayət hidayet olan insandır necek ki insan alasala (c.c.) deyil yani bu açıq aydındır həmçinin Allah (c.c.)-nın hidayət etməsi insanın hidayət olunması deyil Əgər yani, deyiləndə, e ona görə yani bu qədər hırdalıqla ona görə gətirir ki, heç kəs də fikir yaranmasa. Yani, tam açıq, admi olsun Feil, hidayet etmək feili Allahın feilidir. Hidayet olmaq insanın feilidir. Bək bir-birinə təmiz başqa-başqa feillərdir. Hidayet edən də başqasıdır, yəni, almadır. hidayet olman başqasıdır, insandır. Hidayet etmək Allahın sifətlidir və feilidir. Hidayet olmaq İnsanın çifəsidir, insanın teyilidir. Yəni, təmiz bir-birinə başqa-başqa məsələlərdir, heç bir-birinə bənzəri və oxşarlığı da yoxdur. Yəni, bu qədər tırdalada geçməkdir, bu qədər çiçik misallar çəkməkdə məhsədə olur ki, bu məsələrdə çox tirqələr azırlar yollarına. Bu, yəni, incəlikləri başa düşməməklərinin səbəbindən. Vələlikəl ərdü yəkunu daəllən həqiqətən və huvə sülxənəhu Al-Khaliq al-Mu'min Al-Khaliq al-Mu'min Ve-İmânı Ve-Kafir ve-Kufru Kəmən qalə Cəllə və Alə Hüvə aləzi halaqəkum Və minkum kafir Və minkum mu'min Wallahu mətə əmələnə Allah qaləb buyurur ki Təqabun suresinin 2. ayəsində O Allah'tır Hansı ki Sizi yaradıb, sizlərdən bəziləriniz kafir, bəzilərinizsə müminsiniz, mümin olmuşsunuz, Allah-ı Allah sizinlə etdiklərinizi görür. Yəni, ə, həmin hidayət misalını həmçinin kafirə çəkmək olar kafirin küfr etməsinə və hidayət, hidayət etmək də küfr, e, yəni kimisə zələtə düşməsi də Allah-ı Allahın seyiridir. Eyni zamanda hidayət olunmaq və zələləsə düşmək məhlubasının seyiridir ə o yani bu ayədə dəlalıq var ki Allah təala insanları bu sifətlərdə yani mömin mömin kafiri, kafir sifətlərində yaradıb e, və və iradə minkum zalika kavnun və la şərən Allah təala kavni qədərlə insanlara onu istəyi ki yəni, kafirin kafir möminin mömin olmasını istəyib lakin şərqi qədərlə yox yani şərən dinlə Allah təala hər kəsə Haqqa hidayət olmasını istəyir. Fə lə budda min vucudü mümin və kəfir və, hua, ə, bimə, və lakin Allah va hər kəsə şərən hidayəti istəsə də kəfirin və müminin olması lazizdır. Yəni dünyada hem olduq, həm kəfirlər olacaq həm möminlər Hidayət olanlarla bərabər hidayət olunmayanlar da olacaqlar. Bu labis düşün ki, onların qədərindədir və kim hidayətə layiqdirsə, onlar hidayət olunacaqlar. Kim hidayətə layiq deyilsə, kim özü haqdan qaçırsa, kim öz əməlləri ilə zəlaləti qazanırsa və onlar da zəlsə düşəcəklər. Allah Subhanahu bir ayda buyurur. Vallahu bima taamalon basir. sizin etdiklerinizin hamısını görür. Ve adaf Allahu taala al-khayq al-khayq allazi al buyurur ki Allah təala sizin nə etdiklərinizi görür görmək sifətini Allah ilə özünə ifadə edir. Yəni öz özünü gördüyünü buyurur. Yəni görmə sifəti Allah təalanın özünün sifətidir həqiqətən. Allah təala görəmdir. Həmçinin hər ayədə atıla küfrü və imanı insanlara ifadə idaf edir. Yəni küfr etmək və yaxud da iman gətirmək insanların sifətlərindəndir. Yəni insanlar da yəni şey bunlar gətirməklə həm də sübut etmək ki, həqiqətən insanlar da İrade sahibidir, gücret sahibidir və öz iradələri ilə, öz gücretləri ilə də əməl edirlər. Wallahu, və allah və tealə huvə ləzi cealəhum fəzəlik Fə Onlar bu cür yaradan da Allah-u və tealədir. Və hüm fealuhu bi ihtiyarəhim Və insanlar bunu öz ihtiyarları ihtiyarları ilə edibler. Və qücretihim və meşiyəti minləti mennəhəhumullāhu iyyəhüm və onların bu əməlləri öz ixtiyarları ilə, öz qüdrətləri ilə, öz istəkləri yedirlər, hansı ki Allah-ıqa onlara bu ixtiyarı, bu qüdrəti, bu ıı, istəyi vermişdir. Və xələqəhə fihim və əmərahum və nəhəhum ə, bi həsbihə. və Allah-ıqa insanlar yaradıb, onlara əmirlər edib, onlara qadağanlar qoyub, yəni onların əməl etməsi üçün. وَالْمَقْسُودُ أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ فِي جَمِئِ سَسَرُّفَاتِهِ فِي إِبَادِهِ فَاِلُوا هَقِيقَتًا Bu, bütün e e e söyləliklərinin hamısının sülasəsi. Birincisi, Allah-u Allah bütün etdiklərində həqiqi feyli edəndir. Yəni, həqiqətdir. Allah-u bu feylləri etməsi həqiqətdir. وَلَعَبْدُ مُنْسَعِلُوا هَقِيقَتًا quldur. Yəni bəndə də əməlləri görəndir həqiqət həqiqətən. Yəni həqiqətdir, məcaz deyildir. Fə mən ədalə fil və kim həm əməl etməyi, həm əməl olunmağı ikinə məxluqa izafə edərsə, məxluqata haqqı deyirsə, artıq küfr etmiş olar. Yəni hidayət insanın öz əlindədir və özü hidayət olunur və ya küfr etmək yalnız öz əlindədir, özü küfr edir. Artı da insan küfür etmiş olar. Yox. Necə ki, öncədən dedik, Allahın iradəsinin içindədir insanın iradəsi. Allahın məşiyyətinin istəyinin altındadır insanın istəyi və s. Yoxdur. Yəni, hər ikisini insana izafət etmək olmaz. Və huvəl e, e, cib, e, cibriyyə. Əl-qailunun ki, əbdə məcbur on əsəli vələ səfəyə əyə. Və o qədəri qailunun ki, qədərlərin sözüdür. Həmin, qədərlər qədəri tayfala, rəsat düşmüş tayfalardandır. Ancaq ki e, İbn Ömərdən Allah ondan razı olsun gələn qədər haqqında, yəni cibrin haqqında qeyd olunur, bir qədər hal çıxıb Biz bu dərs keçmişik öncədən. Basrada, ilk qədər haqqında danışınlar, basrada çıxırlar, basrada qədəri tayfalar ortaya gəlir. Kim tərəfindən? Tez uzduruq. Məbəd. Məbəd tərəfindən. Bu, bizim ilk dərslərimizə, e, yəni, Cibril hədçinin şərfində bu e, məsələyi geniş toxunmuşdur. Məbəd tərəfindən basrada ilk dəfə qədəri tayfalar ortaya çıxır, yəni qədərilərin banisi məbəddir. Və qədərlər deyilər ki, bu qədərlərin sözüdür. Yəni, həm feynin etməyi, həm feynin olunmasını hər ikisində məxluqata izaf edən, yəni, məxluqatın haqqı olduğunu deyənlər qədərlərdir. Və qədərlər deyirlər ki, insan öz əməllərini özü yaradır. Yəni, bu sözün mənası odur ki, insan əməl etməzdən öncə Allah bilmir ki, insan nə əməl edəcək. Yəni, sözün mənası budur. Öncədən qədər yazılmıyıb, insan öz əməlini özü yaradı və Allah qala öncədən onun nə edəcəyini bilmirdi. Və o etdikdən sonra Allah qala onun nə etdiyini bilir. Və sonra şəxd böyürdü ki, وَمَنْ أَدَافَهُمَا كِلَيْهِمَا اِلَى اللّٰهُمْ تَعَالَكَفَ Həmçin kim hər iki əməli Allah qalaya idafə edərsə, yenə küfr etmiş olar. Yenə desə ki, hidayət etmək də, hidayət olunmaq da Allah'ın əlindədir, yenə küfr etmiş olar. İndi ki, Cəsburuki və humu Cibrilə qailun bənən el abd məcburun alə əfəli və ləy tələhü fiha ay ixtiyar. İndi ki Cibrilədir, Cibrilərin qadar, rəyidir, Cibrilə də qədərlərin bir qoludur, qədər fayfalan bir qoludur Cibrilə. İndi ki Cibrilə buyururlar ki, deyirlər ki, insan əməlləri etməyə məcburdur və onun həmin əməlləri etməyə heç bir ixtiyarı yoxdur. Yəni Allah, Allah tərəfinə məcbur olunmuşdur. Bu sözlərin hər iki küfürdür. Əgər feylin, feylin özü və ya feylin edilməsi hər iki Allaha izafə olunarsa, bu cibirlərin sözü küfürdür. Hər iki bəndəyə izafə olunarsa, küfürdür. Bu da qədərlərin sözüdür. Amma biz nə deyik əlişinlə rəyinədir? Hidayət edən Allahdır, hidayət olunan məxluqdur və məxluqun ixtiyarı var. Məxluq, ixtiyar və məşiyyət sahibidir. Və mən ədatı-l-fiəli ilə Allah təalə həqiqətən... أدافهم الله أدافهم الله əgər kim feili Allah mənteləyə və əməli yəni feilin yerinə yetirilməsini insana qula bəndəyə idafə edərsə o həqiqi mömindir bu məsələdə haqq yolu tutmuş insan odur deməli ki Allah təala yəni bir az öncə çəkdiyimiz ayədə ə e, feilin olunmasını özünə, feilin yerinə yetirilməsini məxbuqata ifadə etmişdir. İnşallah gələndə səhvimi oxuyarıq. Bu qədər olsun. Həmdə Allahu bilhamdlik ilə təqəbbül edə Amma hamdan xaışım odur ki, e, bu dərsim davamında hər tərəf qəbul ediləsinlər eləyənlərə, çünki dərs yarımçıq qədər mövzusu mümkün deyə başa düşülsün. Yəni, bu məsələlər hırda məsələlərdir, incə məsələlərdir. Başa düşülənə qədər ağır gələn məsələlərdir insana. Başa düşülənəndən sonra çox asandır, yəni, iman gətirmək və əmir etmək çox asan məsələrdir. Yəni, tam kamil başa düşmək üçün gərək, hər kəsək göstərsən. Allah. Allah.